اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ابو چescu donosim koalu i zahvalu svevićim gospodaru svijetu našem stvoritelju i donosim salavat na poslanika Muhamada sallallahu ta'ala kao što je već najavljeno jeli, večeras zove skromno prisustvo je li vaše govorit ćemo ako Bog da, o te, na tejemu neorganiziranost vremena odnosno govorit ćemo općenito o vrijednosti i značaju vremena u životu čovjeka kažem čovjeka, jer ne odnosi se to samo na muslimana i ne, nego i na nemuslimana e, označaju organiziranosti vremena racionalnom korištenju vremena e, pa se postavlja pitanje zašto je odabrana ova tema zašto je značajno govoriti o ovoj temi pa ću navesti nekoliko razloga koji ukazuju na značaj ove teme Prvi razlog je što većina ljudi, ja govorim danas, znači prije svega o muslimanima, većina muslimana e, ne budi računa o svome vremenu, nema organiziran život i to je svakako jedan od razloga ovakvog stanja u kojem se nalazi općenito u svijetu. Znači, općenito je jedna neorganiziranost koja vlada kod muslimana, nije samo pitan u vrijeme, e, utiče na ovadno stanju u kojim smo muslimani danas nalazimo. Drugi razlog zbog kojeg sam odabrao da govorim o ovoj temi jeste da je jedna velika istina da je vrijeme prolazno i da je ono ograničeno, da ono ne stoji, da prolazi. Iako ljudske aktivnosti mogu stati vrijeme ne čekao ono prolazi. Također Vrijeme je to što ograničava naš život, jer mi znamo da je naš život, ovo dunjalučki, ograničen onim što se zove vrijeme, znači to naše vrijeme je ograničeno. Čovjek ima svoj početak svoga života i kraj, njegov kraj je samo uzvišenom Allahu, znači mi smo ograničeni na ovome svijetu. Ne možemo zaustaviti svoj život, svoje vrijeme, da bi se odmorili i da bi uzeli daha, jel, za za nove podvige i tako dalje. Isto tako govoriti o vremenu je bitno zbog toga što su Kur'anski ajeti koji govore o značaju vremena i hadisi poslanika le salatu vesselam koji govore o tome su mnogobrojni. Pa ćemo navesti el samo neki od njih posli. Takođe nam je poznato da u ovom ograničenom vremenu i životu mi zarađujemo onaj svijet To je jedna najbitnija činjenica koju trebamo imati na umu kada, kada želimo organizirati svoje vrijeme, kada želimo razmisliti o svome životu. To je najbitnija činjenica koju trebamo uvijek imati na umu. Da je čovjek, čovjekov znači početak određen i njegov kraj određen, odnosno njegov život je određen vremenski. Ono što postigne u tome periodu, to će naći na onome svijetu. Sve ono što je prošlo ne može nadoknaditi. I prema tome vrijeme je kapital. Vrijeme je, kako kažu jeli, u današnjem žargonu, vrijeme novac. Do toga je bitno, draga braća, da shvatimo neminovnost organiziranja vremena. Jer prije svega, musliman je ambiciozan. Musliman želi da bude koristan i za sebe i za društvo, za jednost koje na ovome svijetu, a to ne može postići ako nije organizirao svoje vrijeme i svoj život. Također, ako nismo organizirali svoje vrijeme i svoj život, ne možemo postići ili zasklužiti Allahovu milost, a time i njegov ženet na onom i svijetu. Jer vidjećemo ćemo, znači, iz primjera koje budemo navodili, da su oni najznačajniji autoriteti među muslimanima, da su, da su uistinu imali organizirano vrijeme, odnosno da su maksimalno koristili svoje vrijeme u dobru. Ja kažem, nije samo pitanje organiziranosti vremena, pitanje ovdje i korištenja vremena. Jer čovjek može organizirati svoje vrijeme, međutim koristi ga u pogrešnim stvarima, u pogrešnim delima, u pogrešnim aktivnostima. Imamo danas ljude koji su savršeno organizirani u životu, međutim ta njegova organiziranost je usmjerena, znači, u, ka negativnim aktivnostima, u negativnom smjeru. Kažem, mnogi kuranski ajeti govore o vremenu. Pa poznata Kur'anska sura Velasel al počinje uh, Allahov zakletom kada kaže odvilah nefsana djul asr inal insana lafi tako mi vremena čovjeke na gubitku osim onih koji vjeruju i dobra djela čini tako dalje A u hadisu koji bilježi biju Buharija Poslanik ta alejselat olsun kaže ni'metan maqbunun fihe ma ksirun minan nas asihhatul farag te blagodati koje ljudi posebno zapostavljaju Prema kojima su posebno nemarni, su zdravlje i slobodno vrijeme. Slobodno vrijeme. Znači kada govorimo o slobodnom vremenu, mislimo prije svega na organiziranje tog slobodnog vremena. Čovjek je sam po sebi slobodno biće. Može da radi što hoće. Iako je ta njegova jeli, sloboda volja ograničena. Međutim čovjek kada ustane od sabaha pa do, do, do spavanja, može da radi što hoće. Može da organizira svoj život kako hoće. I zato, znači, i zato slobodu će biti odgovoran nasudnjem danu. Također, drugi hadijs koji je vezan za ovu temu, je li glasi, e, neposlanik Alayhi Salatu nam rekao, čovjek na sudnjem danu, na sudnjem danu neće maknuti nogama, neće ni pomakjeti noge, dok ne bude upitan o životu, u čemu ga je potrošio ili proveo, o znanju, šta je radio po tom znanju, o imetku, kako ga je stekao i u šta ga je utrošio, i o svome tijelu u čemu ga je poharao. Hadis blježi Tirmizija. Ja sam navio samo neke primjere jeli, i ajeta i hadisa, međutim, kažem, Kur'an je prepun ajeta koji govori o vremenu koji govori i hadista koji govori o korištenju vremena, o vremena, jer onaj čiji život je uređen, čiji život je organiziran, on može postići dobro i na ovome i na onome svijetu. Znači, kada govorimo o organiziranosti vremena, ono je bitno iz dva razloga. Bitno je, ako želimo da postignemo dobro na ome svijetu. Jer niko je ko, čiji život nije organiziran, čije vrijeme nije organizirano ne može postići svoje ciljeve koje je zastao u životu na ome svijetu. Uglavnom, znači, pošto se radi uglavnom o studentima, među vama, vi to dobro znate da da oni vrstni studenti postigli to što su postigli zbog toga što su bili organizirani pored toga što su uporni jeli? što su uporni, što su madljevi bili su organizirani. Jer čovjek može biti uporan i madljiv. Međutim ako mu vreme nije organizirano malo toga će postići. Vidjet iz primjera koje budemo ili poslije navodili. Na osnovu ovoga što sam spomenuo znači prije svega činjenice da je naš život ograničen, da je to da kažem, jedan, jedan jedna etapa vremenska, jedan komad vremena koji nestaje malo pomalo, a i mi sa njim nestajemo, znači, prije svega zbog te činjenice i zbog svega ostalog što smo spomenuli, moramo se, moramo ozbiljno razmisliti o neminovnosti organiziranja vremena. Mi smo ljudi, znači, koji znamo za Allaha i znamo za obaveza znamo za namaz, Uzvišene Allah je i namaz propisao u određenim vremenima, dok toga je li s ciljem da se vjernici koji obavljuju namaz, jeli, da se nauče disciplini, da se nauče redu. I namaz na neki način pomaže čovjeku da organizira svoj svakodnevni život. Samo ustajanje na saba, poslije toga je naravno dolazi aktivnosti posao rad, poslije toga dolazi podne i tako dalje. Sve su to, znači, sve to određeno i propisano s ciljem da čovjek uredi i organizira svoj život. Još jedna činjenica koja potvrđuje koliko je vrijeme značajno, je činjenica da vrijeme koje prođe nikada se ne može vratiti. Nikada se ne može vratiti. Kao što mi vratimo kasetu ili CD ili nešto, nije takav slučaj sa vremenom. Onaj dan koji nam je učer prošao, to je jeli, utorak, mi ga ne možemo više povratiti. Mi idemo dalje, vrijeme ide i dalje, mi idemo za vremenom. I ono što smo u njemu uradili, uradili smo. A ono što smo propustili, nikada ne možemo nadoknaditi. Pa makar se trudili da to danas nadoknadimo. Da to danas nadoknadimo, ne možemo to nadoknaditi jer danas dolaze nove aktivnosti, nove prilike. Oni čerešnje smo propustili. U mnogim kuranskim matima, uzvišen Allah kada govori o nevjernicima i grešnicima, i njihovom stanju kada dođu na sudnji dan i budu svjesni istine, više gotovo je, završili život isteklo steklo vrijeme, jeli? E, oni će tražiti od Allaha, kajat će se, žestoko će se kajati, tražit će od Allaha da ih vrati, da vrati, da čine dobro djela. Kajat će se da smo Bog da poslanika, svjesni da su protračili tu priliku, I to je velika istina, koje svjestan, duboko svjestan te istine, on je postigao veliko dobro. da čovjek ima samo jednu priliku, jedan život. Nema povratka. Znači, uh, mnogi skuranski ajati koji govore o tome da će se nevijedni sprije svega kajati za to protračeno vrijeme, što su slijedili svoje glavešine, što su slijedili svoje strasti, udovoljavali svojim strastima, nisu radi kako treba. Pa jedan od tih skuranski ajata, vas je odvilah na džim, lanfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadukum al-maut fa yaqul rabbi ila ajalin qareebin fa saddaqna waakum min as-salihin Mnogi škurajski na, na u ovoj formi kaže i udjeljujte od onoga čima vas mi opskrbljujemo Allah nas upozorava počitaj nas prije što bi se radio vremenu dok ne istekne vrijeme prije nego nekome od vas smrt dođe to je kraj isteklo vrijeme Pa da onda ne rekne gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, to jest na dunjavku ili u životu, pa da milostinju udjeljuje me da budem dobar. Ali nema, to je lahovo, to Allahova odredba, pravismovska odredba. Nema povratka, nema povratka, može ovdje, nema izuzetaka. Allah nikada nikome neće dati izuzetak da vrati. Kaže, evo, pošto ovaj bio o posebnim okolnostima u životu, njega ću vrati, nema, nema vraćanja. Niko se neće vratiti kada umre i niko neće imati dvije ili tri prilike. Samo jednu priliku. Zbog toga je vrijeme bitno. I zbog toga ono što se zove odgađanje, te svih ili šetinski posao je opasno po čovjeka. Ne samo znači, u pitanjima vjere, nego u pitanjima ovodunjalučkih znači, poslova i aktivnosti. Svako odgađanje, znači, ako nema razloga, zato je negativno i pogubno za čovjeka. Bog toga što se ne može vrijeme zaustaviti. Jedne prilike, navodi se, da je jedan za vrijeme prvih generacija muslimana od Selefa došao u jednom učenju ako je kazao traže od njega da odvoji za njega vremena da porazgovara sa njim ili da vam postavi određena pitanja, on mu kaže može ako, ako sunce zaustaviš. Može ako sunce zaustaviš. To je ako zaustaviš vrijeme da ne teče. onda može. Kaže, imam svoje aktivnosti druge koje ne mogu i ne smijem preknuti. Još jedan hadis koji govori o ovoj temi, kojim nas posanika, ali i sratnostavno nam posjeća na važnost iskoristavanja ovih prilika i vremena, jeste hadijs koji glasi iskoristi pet stvari prije drugih pet. Mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prije neimaštine, slobodno vrijeme prije zauzetosti i život prije smrti sve za vrijeme sve je vezano za vrijeme ono što je pitno kazati jeste kada u pitanju naš dunjaluk i naše ovo dunjalučke aktivnosti a svi smo ne možemo se ne možemo se izvući iz ove kože ili ovo dunjalučke htjeli ne, mi moramo živjeti raditi određene poslove aktivnosti bez kojih ne možemo opstati i živjeti a ovdje je bitno napomenuti znači da vrijeme sa sobom nosi vrijeme sa sobom nosi I donosi čovjeku mnoge prilike i neprilike. Prilike i neprilike. Kad kažem prilike, mislim na neke ovaj, na pozitivnosti, neke blagodati u životu. Vrijeme donese, pa ako čovjek to ne iskoristi, ono odnese i Zbog toga je potrebno, znači i posebno bitno, da čovjek organizira svoj život kako bi te prilike iskoristio na vrijeme. Namreću primjere, pa ćemo vidjeti malo slikovitije kako bi te znači, prilike iskoristio na vrijeme, a uglavnom se te prilike samo jednom u životu ukažu. Samo jednom u životu. Recimo, prilika za e, kada je u pitanju recimo školovanje, kada je u pitanju ženitba, kada je u pitanju e, neka odluka u životu koja je posebno. Znači, one samo jedan put u životu ili ovaj vrlo rijetko se ponavljaju. I drugo, kada su u pitanju prilike kako da se čovjek pravilno postavi prema neprilikama da ih što bezbolnije e, znači, prevaziđi. Dok toga kažem, e, ako organiziramo vrijeme, ako smo, ako smo uredni u životu, značemo prepoznati te prilike, iskoristiti ih na vrijeme, kažem, pitanje školovanja, ne mislim ovaj, da čovjek ovaj, neće završiti školu, ne mislim na to, nego mislim da mu se ukaže jedna jedinstvena zlatna prilika da završi jednu ovaj do, dobru školu ili recimo da da iskoristi priliku alaj ovaj, stipendije ili priliku da ode na školovanje na neke bolje škole i univerzitete i tako dalje. Ili da, da propu, propusti priliku da recimo oženi ili da, da, da se uda za za vršnog i vjenicu. To ne znači da posle neće naći ili drugu priliku, ali to su posebne prilike koje se nude čovjeku u životu. Naravno ovdje se bitno svrnuti na uzroke neorganiziranosti vremena. Zašto Danas su uglavnom većina ljudi, kažem i većina muslimana nas, zašto nema organizirano vrijeme, zašto mu mnoge prilike u životu prođu, zašto mnogo vremena protrači, ne zbog toga što on želi, nego jednostavno haos mu vlada u životu, nema organizacije, nema znači urednog vremena i tako dalje. Pri svega to je porodica na prvom redu, porodica, čovjek Znači, je odgojen određenoj porodici koja je naučila na red ili neredna organiziranost ili neorganiziranost vremena. E, mnoge porodice, većina porodica danas, ne gleda na vrijeme kao nešto što je sveto što, što je posebno vrijedno. E, prepušta svoje djeci da koriste vrijeme kako hoće. Znači, posebno kada su slobodni, kada su na raspustu pa gledaju televiziju satima i satima dnevno. Znači, to je prvi uzrok i prvi faktor na organiziranost vremena. Ako je čovjek odrasta u takvoj poroci, on će te navike ponijeti sa sobom. Ponijet će te navike sa sobom i naravno do kraja svoga života, osim ako kada odraste, ako Allah ne ukaže svoju milost i ako ne dođe je li, sebi i ne svrti da mora organizirati svoj život ako želi uspjeti i na ovome i na onome svijetu. Vidjet ćemo kada su pitanje posljedice na organiziranosti vremena, onima njima ćemo kasnije govoriti malo a kažem jedna, jedne posljedice se vežu za dunja, ovaj dunjalučki život, a druge posljedice koje su jeli, pogubnije vežu se za hiret. Isto tako društvo. Vrlo je bitno da se družite sa ljudima ili sa, sa skupinom koja zna cijeniti vrijeme, i koja ne trači svoje vrijeme, ovdje ne mora biti loše društvo. Može biti i dobro društvo, dobri momci. Jeli, i dobre i djevojke. Međutim sklone su traćaju tračen, vremena, uh e, propuštanju prilika, je li postigni kojima u životu i tako dalje. I naravno društvo ostavlja velikog traga na čovjeka. Mi znamo je li hadis sa Nikajelaj Salatova koji, koji glasi čovjek je na vjeri svoga brata. To jest Takav je braš, takav je i on. Pa neka svako od vas vidi koga će uzeti za prijatelja. Isto tako, necijenjenje vrijednosti vremena. E sad ovoj pitanje spoznaje. Koliko je čovjek spoznao vrijednost vremena? Koliko je dokućio da je vrijeme vrijedno? Da je novac? Samo oni koji razmišljaju, zato se Kur'an obraća često samo onima koji pamet imaju koji razmišljaju, samo oni mogu dokućiti koliko je vrijeme vrijedno. Ne dan, ne, ne, ne godina, ne mjeseci, nego nego trenuci, sat, dnevno, koliko je vrijedan, koliko čovjek u jednom satu može učiniti dobra, a koliko može propustiti dobra u tom satu, ako mu vrijeme nije organizirano, ako, jako ne razmišlja. Znači onaj ko, ko nije svjestan da vrijeme ima posebnu vrijednost, da je to posebna čovjekov kapital, kojeg ne smije prodavati, sam mora koristiti, ne može se prodati vrijeme, No, propuštavanjem vremena upropopštavaj sebe, takav neće voti brigo o svom vremenu. Takvom nije znači nije problem upropastiti i sate i dane i sedmice onako bez e, nekog cilja, bez svrhe, e, izlažavajući se, sjedeći bez veze i tako dalje. Isto tako jedan od razloga jel uzroka neorganiziranosti vremena jeste e, čovjekova predanost obodunjalučkim uživanjima. Ovo se odnosi na ljude, na pojedince koji su u izobilju na dunjalku. Ili na omladinu, čija porodca je poprilično bogata i otac se brine o djeci, daje novca koliko želi, ima slobodnog vremena, ne mora brinuti o svojoj na, na, na faki ne razmišlja o tome kako će završiti školu, kako će zaraditi. Čak i mnogi ljudi, znači, u, u poznim godinama odaju se, znači, prekom jednom uživanju blagodati. Allah ne zabranjuje da da čovjek uživa u ovodunjaličnim blagodati. Međutim, Čovjek kada ima, recimo biznismen, imaju para, oni, oni su više nebrinu o to, imaju svoje ljude, oni su samo vlasnici, imaju milione ili stotine hiljada, za njih rade drugi, oni samo nadgledaju ili kupe pare, prave sebi je građevine kuće, kupuju stanovi i tako dalje, on se predaju u živanju, njihov život je neureden, neorganiziran, preda se u živanju, zapostavi, znači onaj svijet, zaboravi onaj svijet. I zaboravi da ste sve blagodati, da su one privremeno u njegovim rukama, da su isto vremeno ispit kako čovjek da se pokaže jeli, prema njima i zaboravi da ih može svako u trenutka izgubiti. Isto tako griješenje i neodgajanje duše je uzrok neorganiziranosti vremena. Naravno poznato je da grijesi, kada činimo grijehe, da nam to oduzima beričet, odnosno bereket u našem vremenu. Ima uh, ono što je poznato svima vama, kaže ima bereket ili beričetu vremena. To jeste kada za kratko vrijeme, za određenu, za nekoliko sati uradimo mnoštvo hajera. Mnogo hajera za koje, znači u nekim drugim prijevkama nam trebalo mnogo više vremena da to uradimo. Pa kaže ima beričeta u vremenu, posebno na vremena koja su poznate ili poslije zore, odnosno poslije sabaha, pa tamo do, do izlaska sunca da je to vrijeme posebno ovaj poznato po beričetu. Znači, naravno naši grijesi kako veliki, tako i mali ako se gomilaju, ostavljaju traga na naše vrijeme, pa nemamo ovaj beričetu u vremenu. Pa radimo jedne, neki poslo cijeli dan, ali ga ne završimo, pa se pitamo zašto? Ustali smo rano, sve smo preduzeli, međutim nema, nismo završili. Planirali taj dan da završimo pet poslova, međutim završili samo jedan, drugi započe, tek. Pa se pitamo zašto je, pa analiziramo svoj život, pa kažemo sve smo poduzeli ustalne vrijeme, međutim na kraju nismo uradili svoje poslove. Trebamo se sjetiti svojih grijeha, zato kažu u, u tim momentima treba donositi stikfar, treba donijeti stikfar i teobu pokajanje za one grijehe koji su nam poznati i za one koje, koje smo zaboravili, jer čovjek zaboravlja grijehe zbog tempa, znači ovo vremena u kojem živimo. Izbog zbog mnoštva našeg grija mi često neke grijehe zaboravimo, pa za njih i ne učinimo te obo, oni ostaju zapisani i neizpisani. Još jedan uzrok neorganiziranosti našeg vremena jeste nemar prema posljedicama neorganiziranosti, odnosno nepostajanje svijesti o veličini posljedica neorganiziranosti vremena. Znači nismo svjesni koje su ovo dunjalučke posljedice ako nam vrijeme nije organizirano, ako nam život nije organiziran, A narečno nismo svjesni, jer to je nešto metafizičko, nešto nepoznato, gaib stvari, koje su posljedice neorganiziranosti vremena na onome svijetu. Koliko ćemo se kajati? Mi znamo, joj, sam propustio vremena i ovaj, protračio u nekom u bezveznoj priči ili nisam uradio nikako dobro i možda donekli smo svjesni, je li ovaj, ti posljedica na ovom svijetu, međutim na onom svijetu nismo. Tek ćemo biti svjesni kada dođemo, kada budemo proživljeni, na onome svijetu, pred uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, kada nam se pokaju naše djela, pa kada vidimo šta toga nismo učinili, mogli smo, pa kada vidimo koliko nam je svako djelo bitno i koliko će nam biti bitno na onome svijetu, pa makar bilo kao zrno gorušce, onda ćemo biti svjesni posljedica neorganiziranosti i neiskorištenosti ovog života, odnosno vremena. Ja kažem, ono što se traže od svakog vjenika jeste da koristi racionalno svoje vrijeme i u korisnim stvarima. I mi smo svjesni toga i to priznajemo i trudimo se. Međutim, to ne možemo postići ako nam život nije organiziran. Ako nemamo svakodnevne planove. To ne možemo postići bez ovih svakodnevnih planova. To jeste znači razlog što govorimo o važnosti i neophodnosti organiziranja vremena. Također, od uzroka neorganiziranja vremena jeste ulazak u poslove bez planiranja i bez organiziranja. Znači svaki posao, bez obzira bi on mali ili veliki, zahtjeva pripremu, zahtjeva organiziranje. I ako mi ulazimo u posao neorganiziran, nepripremljeni, taj posao će nam se znači, razvući, nećemo uspjetene vrijeme da ga dovršimo, dolaze drugi poslovi, nagomilavaju se i onda to znači izbunjuje čovjeka, ne može da stane i na noge, ne može da napravi sebe red. Sve zbog neorganiziranosti našega vremena. Kada u pitanju ovo dunjalički uspje, ovdje je posebno bitno istaknuti, pošto se uglavnom radi o studentima, vama kao studentima, da je posebno, ovaj, bitno i značajno organizirati vrijeme kada u pitanju učenja, kada je u pitanju polaganja ispita, kako pismeni, tako i usmeni jer čovjek propusta te prilike, propusta rokove, kažem, gomilaju se ispiti kao i ovom primjeru poslova, Uh, postaje nervozan ne može da stigne više ni psihički ni fizički jer ima, ako, ako je organizirao vrijeme pa ispite je učio na vrijeme stvari, uh, učio materiju na vrijeme uh, pripremao ispite na vrijeme on će to na vrijeme riješiti, međutim ako je to odgađao činio tesvif, onaj šetanski šetan to odgađao ti možeš ti to poslije onda će doći u situaciju kada je kada se gradi ono gomila kada uh, sve manje rokova ima i tako dalje i mnogi studenti zbog toga odustaju od fakulteta. Više ne mogu da podnesu ta pritisak, odustaju i ne završavaju. Završi godinu dvije ne može više jeli, a, i odustaje. Znači, na Dunjaluku vidimo posljedice neorganiziranosti vremena kada je u pitanju jeli, škola i studiranja. Što se tiče posljedica neorganiziranosti našeg vremena, one su mnogobrojne i kažem vežu se i za ovaj Dunjaluk i vežu se zahire. Uh, neke ovo dunjalčije posljedice, posljedice smo spominjali i navodili i kažem one su mnogobrojne a ahiretske su ahiretske su još uh, teže i pogubnije za čovjeka prije svega što su one vječne i što nisu nam poznati mi na ovom dunjaluku možemo predviditi na osnovu našeg iskustva posljedice neorganiziranosti i neiskorištavanja vremena, međutim na onome svijetu to ne možemo, možemo samo od prilike međutim veličinu U jedučinu ti posljedica na onom svijetu ne možemo zamisliti. Ne možemo zamisliti. Jer na ovom svijetu, kakva je razlika za posljedica uh, neorganiziranosti vremena, na ovom svijetu i onom svijetu? Razlika u tome što se ponekad na ovom svijetu te greške i propusti mogu ispraviti. Mogu se ispraviti. Čovjek, ako propusti nešto danas, da bi to stigao, recimo, sutra ili poslije, ili da bi ispravio, donekli... Treba uložiti više truda, treba se više potruti da bi ispravili tu grešku. Međutim, na onom svijetu, kao što vidimo i kao što smo vidjeli s predsvodnje ajeta, nema popravki. Nema popravki. I vjerujte da će najveće kajanje, oni koji su uh, protračili svoj život svoje vrijeme, da će biti najveće kajanje na onom svijetu. Na ovom svijetu čovjek izgubi mnoge prilike. Malo se kaje, mjesec, dva godinu i zaboravi to, ide dalje živi. Međutim, na onome svijetu to očekajanje biti vječno, nepopravljivo. Prva posljedica neorganiziranosti vremena i ona je najpogubnija jeste u propaštavanje života. Propaštavanje života bez ikakve koristi ili sa nekim neznatnim koristima. Onaj čovjek koji čita ovo vrijeme, čita svoj život, nije imao organiziran, organizirano vrijeme, nije postigao ono što je trebao, ni na dunjalku, ni za ahiret, Oni je upropastio svoj život svoju priliku. I najveća, kažem, najveća tragedija i katastrofa je u tome što čovjek to ne može vratiti. Ne može vratiti. Također, od posljedica neorganiziranosti vremena jeste strah i duševna uznemirenost. Ona ko nije organizirao svoj život i svoje vrijeme, neće biti u stanju da odgaja i čisti svoju dušu, I poslijeca toga je znači, duhovna smrt i uznemirenost. Ona je čovjek ili ona osoba koja nema uh, uredan život, koja nema organiziran život, organizirano vrijeme, mnogo toga će protračiti, propustiti u životu i naravno vidjet će da, da je došao u čor sokak, da, da se zagribio živo blato do, do grla i da više nema povratka ili da je povratak veoma težak tada vidi da je veliki gubitnik još na ovom svijetu, ništa nije uradio, ništa nije postigao, vi možete naći primjera u životu, jeli, oko vas, porazgovarati s ljudima i oni će vam priznati, priznati, posebno ljudi koji su odali alkoholu, koji svoje ostatke svoga života provode u kafani, da, da je, da je baš ovaj neuspjeh u životu, zbog neiskorištanja svi prilika dobi u kafanu, da traži utjehu u, u alkoholu i tako dalje, i on će priznati Ja sam protračio život u čemu sam ga protračio. Imam 50 ili 60 godina. Ništa nisam postigao. Niti kakve škole završio. Niti kakvu posla radiju. Niti poredicu zasnovao. Niti ostavio potomke za sebe. Niti kakvu hajra ostavio. I to je znači i ovaj neorganiziranosti vremena i života. Također od posljedica jeste i poniženje i potlačenost na dunjalku. Jer onaj Koji dođe u ovakvo stanje, takog niko ne voli ni želi. Takav nigdje ne može naći mjesta ni u kakvom društvu, osim onom pokvarenom. Nikoga neće prihvatiti da radi, kod njega nikoga ne cijeni. Svi ga malo To dosu ljudi koji su znači, upropastili svoj život na ovom svijetu. I posljedica koja je vezana za onaj svijet koji smo malo prije spomnjali jeste propast, ona prava propast i kajanje na svjednjem danu. Znači, kada dođe čovjek pred Allaha bez, bez značajnih dijela, tada slijedi kajanje, slijedi kajanje i slijedi molba koju će mnogi upućivati Allahu da ih vrati, da čine dobra, pa bit će dobro, pa popravit će se, tako dalje, pa kaže jedan koranski ajati, pa mnogi će reći koji, koji kada vide svoje stanje, jel, kako je, kazat će je teško meni da sam Bog do išta za svoga života učinio. Da sam Bog do išta za svoga života učinio. To je najveća i najkatastrofalnija posljedica neorganiziranosti vremena. Ja kažem, ako pogledamo na stanje ljudi ili džamijskih ljudi ili oni muslimana koji znaju koliko toliko za Allah, a da je kod njih stanje malo zabrinjavajuće da, da malo ko ili malo je oni koji imaju uistinu uredan život organizirano vrijeme koji ostvaruju svoje zadatke na vrijeme, svoje cilje u životu na vrijeme, koji uveliko vode brigu o svome vremenu. Međutim, ja kažem, a šta da ako se osvornemo na ovaj svijet, na većinu svijeta koji je tako jednom, jednom dubokom nemaru prema vjeri, koji apsolutno ne misli o vremenu. O, apsolutno ne misli o ovome što mi, o čem mi, mi večeras govorimo. Za njega je vrijeme nešto nevažno, nebitno. Odnosno, Za njega je vrijeme e, uživanje. Iskoristiti to vrijeme za uživanje, za udovoljavanje strastima i tako dalje. Čak, znači takvi ljudi ne mogu postići ni, ni, kako dobro biti na ovome svijetu od takvih ljudi koji se odali znači uživanjima i koji robuju svojim strastima. Ne možemo očekivati da budu madljivi i korisni građani određenog društva ili određenoj zajednice. Ne možemo očekivati od ljudi Zato ćemo naći, ali danas ljudi ne mogu naći posao. Zašto? Kaže, primi ga, primi ga u jednom preduzeću, pa vidi da, da ovaj kasni na posao. i ode prijes posla. Ili dođe, patite, dođe na posao na vrijeme, međutim, od njega ništa. Došao kasno kući, zaspao u četiri sata, treba u sedam i tako dalje. Zato, ovaj kada osvrnemo se malo na stanju običnog svijeta, ovo koji, koji šeta ovim našim ulicama posebno, jele, u ljetnim e, danima, Onda u istinu čovjek neka zabrinutost a, za, za te ljude, kuda srljaju, kuda idu i šta će biti sa njima na onome svijetu. Da ne govorim o na ovom svijetu, jer one su, kažem, manje bolne i one su prolazne. Čovjek završi ovaj dunjaluk i pro, prođe ono što je prošlo od ovog dunjaluk i do, blagodati. Međutim, problem je kako stati pred alaha na, na onome svijetu i kako Kako odgovoriti za život u čemu smo ga proveli, šta smo radili i ono što je naj, najbolnije spoznaja da više nema povratka i da čovjek ne može nadoknaditi kada je u pitanju ahire to ono što je propustio nama i svijetu. Naravno ovdje ćemo večeras i na kraju raspomenuti u čemu je lijek. To jeste kako popraviti stanje. Mi govorimo o našem stanju. Uh, može će biti djelomično zadovoljan sobom i svojom organiziranom našu vremenu, međutim trebamo se podsjetiti na neke činjenice koje će nam pomoći da popravimo naše stanje, da organiziramo vrijeme. <kuh> Prije svega bitno je da stvorimo uvjeđenje da je vrijeme kapital na Dunjavku, da je to najveći kapital, da novac ne vrijedi odnosu na vrijeme, jer vrijeme se ne može kupiti, ne može se prodati. Moramo biti ubjeđeni, znači U tu činjenicu da je, da je vrijeme kapital kojeg, kojeg mi imamo, svako ima svoj kapital, onoliko koliko mu određeno i da ga treba koristiti u hajru, naravno u hajru. A ne možemo to iskoristiti ako nemamo organizirano vrijeme, organiziran život. Znači da je nemar prema vremenu propast i neuspjeh i na dunjaluku i na hiretu. Da je nemar prema vremenu na vremena, jer evo mi smo od recimo prije neki pola sata i malo više ovaj počel sa ovim predavanjem i svaki svaki naš momenat i svaki naš sad u našem svakodnevnom životu treba da bude iskorišten u Ajru trebamo razmišljati o tome unaprijed jer nije ovaj dobro da da razmišljamo o tome pred sami jeli, li pred sam taj sad koji slijedi nego prije da napravimo raspored u svom životu zato uzvišeni kaže uzvišan je šejtan aldim inal khashirin alladine khashru anfusahum wa ahlihim yawm al qiyamah like hol u strannom obin kaže propas će oni koji nasudnjem danu izguben i sebe i poroce svoje, to je prava propastt. to je o glavna posljeedca na iskorštavanje neorganiziranih svreena. proppa ć oni koju propasti sebe i svoje poroce, a ih u propas će i ako dozvoje da dospijuđennem i to je prava propastt. Drugo, da budemo ubijeđeni u veičnu odgovornosti. Pred Allahom za ovaj kapital koji nam je dao, za ovo vrijeme, da ćemo odgovarati za svaki trenutak svoga života. Kao što ćemo odgovarati za svaku svoju riječ, tako ćemo odgovarati za svaki trenutak svoga života. Šta smo u njim ukazali, gdje smo ga proveli, da li smo ga iskoristili dobro ili zlo. I ovaj hadiz, znači koji smo prijateljno spominjali, da čovjek neće maknuti ili pomakiti nogama dok ne bude pitan za život prije svega u čemu ga je proveo Čemu ga je proveli, to je to vrijeme, to je taj naš kapital. Treće da se po pitanju organiziranosti i korištenja vremena stalno obraćamo na primjere iz prvih generacija muslimana. Da nam oni budu motivi vodilja u životu. Ne da gledamo primjer ovome, na, u ovom svijetu, jer oni će nas zavesti. Danas vlada je druga mjerila, drugi principi. Ako, ako gledamo da, današnji primjer, oni će nas zavesti. Danas je normalno da čovjek provodi sate i saate pored televizije, da provodi sa sate sate, u društvu u u kao kažu, šuplje priče i tako dalje. Pa ćemo naвести neke primjere da nam budu je li ovaj, kao vodilja u čemu tome, a ja imamo u knjigama koji su prevedene na naš jezik, ima mnoštvici primjera koji govore kako su prve generacije organizirale svoje vrijeme, kako su svasitali važnost i značenje vremena i koliko se trudila to vrijeme iskoristiti dobro. Pa najvi primjer, kaže, žena od Šihaba je Zuhrija, poznatog mu hadisa, mi smo ga spominjali ovdje na onom kursu, on je začetnik zapisivanja poslanika i hadisa, ako se sjećate. Kaže, ona se žalila jeli, koliko je njen muž vezan za knjigu, Des koliko je bio vezan za knjigu i za čitanje, izučavanje knjiga i koliko se kaže, zruži s knjigom i jedne prilike je kazala, tako je Allaha, kaže, ove knjige su mi gore i teže od tri inoče. To jeste, gore im je nego da imam još, ovaj, još da, da imam još tri žene. Gori su još te knjige, koliko je vezan za njih, nego da imam još tri žene da oženim. Što ni slučaj danas, jeli, sa ženama. Danas bi žene ovaj, prihvatile i da i muže posvuno čitaju knjige samo da se ne žene. Drugi primjer je poznatog isto i učenaka, El Muzirija. Kaže o njemu, El Muradi, kaže stalno je, kaže, radio i noću i danju. Stalno je radio Kaže, bio sam u komšija u Kajeru 12 godina kad god bi se probudio noću kad ja sam stanovao ispod njega e, i pogledao njegovu sobu vidio bih da mu je upa, upaljena lampa čitao je kaže, čak čitao je i za jelom kada bio pored sebe u knjigu i čitao bih usput treći primjer je Abdurrahman ibn Tejmije kaže je da je njegov djet kada bi uđi u u ovaj, nužnik govorio bi svome sinu odnosno njegovu mocu Čitaj mi iz i te, te knjige i podign glas da te čujem. Čak i to, i to znači vrijeme e, znači, vršenja nužde prirodne koristio da nauči nešto novo. Znači to je opet znači ide u prilog tom organiziranju vremena. Isto je Ibnu Kajim poznato je Ibnu Kajin, da je e, svoju knjigu poznata u knjigu Zadolme Ad koja je prevedena u skračenoj verziji na naš jezik da je napisao na putu za hač. Na putu za hač. Znači na, na devisu putovao tada pisao je knjigu, napisao ovaj, na putu za hađen. Isto tako bitno je, kada u pitanju naše vrijeme, bitno je da ne, za, ne zaboravimo uzvišnjog Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovu podršku, jer bez toga ne možemo uspjeti ni u čemu, da molimo Allaha za beričet u vremenu. Mnoštve poslanike i hadisa koji govore o tome da je poslanik, kada je wasalam, molio za beričet u vremenu. To jeste da ako imamo dva sata sobnog vremena, da imamo u njima veliki beričet Znači, kao da imamo deset, deset sati slobodnog vremena. Zato je poslanika Eleni S.W. kazao u jednom hadisu Allahu moj podari, podari mome umetu beričet u ranom ustajanju. Fibu kureha, u ranom ustajanju. Je, I ta dova je uslišana. Ta dova je uslišana poslanika Eleni S.W. Znači, najveći beričet u vremenu je vrijeme zori pa do izlaska sunca. Vrijeme zori pa do izlaska sunca, kada čovjek Musliman može uratiti toliko hajra kojeg ne može uratiti za cijeli dan. Mi smo vjerovatno svi od nas doživljavali, imali priliku da iskoristimo ponekad to vrijeme u učenju ili u nekom poslu ovaj, i uvjerili smo se u to da čovjeku je bitnije i berečetnije da iskoristi dva sata poslije recimo sabaha da uči i nešto radi nego da, da ovaj, pet sati i poslije podnije da razi. Znači, inači, taj beričet se ne protiže samo do izlaska sunca, nego čak i do predpovodne, sad 2 do povodne. To je to vrijeme, znači, duha, duha namaza. I na kraju, uh, ono što nam pomaže jeste da budemo skromni u Dunjaluku i da više težimo za hiretom. Tada ćemo biti svjesniji značaja našeg vremena, odnosno našeg naše kapitala i života koji nam je podaren i tada ćemo biti marljiviji kada je u pitanju organiziranje tog vremena i korištenje tog vremena posebno kažem da je bitno ovim vremenima kada su muslimani potlačeni kada su slabi a ako želimo isplivati na površinu ako želimo vratiti dominaciju i prvenstvo i vojstvo u svemu kao, što smo, nekad imali, kao što smo nekad to imali trebamo biti najorganizovaniji trebamo biti najmarljiviji trebamo najviše cijeniti svoje vrijeme to što to danas radi zapadnjaci, nemuslimani. Ono što su oni postigli, taj napredak koji su postigli u nauci, u tehnici, u svem drugom, postigli su baš, baš zbog ovoga oče mi govorimo. Zbog organiziranosti svoga vremena, zbog umadljivosti i zbog cijenjenja svog vremena. Zato ja ćemo vidjeti ovaj danas, a, koji imao priliku, možda se susretni nekad sa tim sa biznismenima sa zapada ili ovaj sa političarima, vidjet ćemo da one uistinu cijene svoje vrijeme. Imaju organiziran, svaki dan organiziran, unaprijed, da ako hoćeš da sjedni, sjediš s nekim od takvih ljudi i kaže Dođe, dođemo u jedan i petnest, tačno jedan i Imaš do, do pola dva, imaš petnest minuta sa njim. I znači, to je primjer kako da se postigne ovaj, prosperitet i napredak na ome svijetu i kako da na onom svijetu Zaradimo Allahovu milost i Allahov jenet. Molimo Dušan Velasu Subhana da nas učini od onih vjernika koji znaju cijenti vrijeme, koji znaju cijenti tu Allahu blagodat, da nas da nam podari u našem vremenu e, da ga iskoristimo hairu i da nas sačuva toga da protrećimo vrijeme onome što nije dobro. Kullahu kalehaza, astaghfirullah li ve lekum, astaghfiruh. Inne huvel rahim. Da vas Allah nagradi za strpljenje i slušanje.